Akkor ott folytatjuk, ahol a bajtuk. Remélem továbbra se faszoskodunk. Az Juventus embléma olyan volt, mint a fradi. <gül> Már elkezdtem a faszoskodást. Szóval, hát akkor folytassuk a. a Isten nagykorúsága témánál. Meg a vallásokkal, ugye? A... Nagyon sokat gondolkodtam az utóbbi években azon, hogy vajon, hogy állunk az Antikrisztussal. Ki az Antikrisztus? Mi az Antikrisztus egyáltalán? Hogyan lehet azonosítani? És azt hiszem, hogy... Szombatról vasárnapra viradó éjjel áttörést értem el, rögtön hívtam a famot. Azt hiszem, hogy azonosítottam az antikristust. Ugye az Antikrisztus az megvalítja. Ezt kellett hallgatnom késő este, amikor mentem vonattal is a szegre. A szituáció volt ott érdekes a vonaton. De szóval a, az antikristus az ugye meg lett ígérve ennek az eónnak a, a végére. Vagy az előző eón végére, ennek az eónnak az elejére. Ugye ezek az eónok, ezek 2000 évenként váltakoznak. Ez egy 2000 éves világhónap. Már az asztrológia szerint. Igen, ebből kiszámítható, hogy 24 ezer év egy világév. Ez, hogy mondjam, ebben nem kell hinni. Tehát ez, ez egyszerűen csak ezek csillagot. Kezeljük szimbólumként. De, ne, de, nem ke, de nem kell benne hinni. Tehát, hogy mondjam, a hónapban kell hinni? tehát Elhisszük, hogy most június van? Tehát nincsen június, tehát ez egy abstrakt dolog, bazd meg, hogy június. tehát az nincsen, A június az nem olyan, mint ez a kurva asztal, hogy van a június. A június az egy modell, amit mi működtetünk. Az egy modell. Az egy, az egy időmérési Rendszer. És annak az egyik eleme a június. És a, ha ezt működtetjük, akkor van június. Hogyha nem, akkor milyen babonaság, mi ez a fasság, hogy június? Hagyjuk már nyúlj hogy vagy június. mi se vagyunk 40-50 évesek. Ez csak egy absztraktum, egy időmérés. Igen. Világos. Tehát arról van szó, hogy, hogy a, a Világ hónap, az mérhető. Tehát annyi idő a precesszió, annyi idő, ameddig. Hogy ez le van írva, pontosan Anvas Béla is leírja pont a vízöntőnek az elején, De akkor már térjünk ki erre. Hogy, hogy mi ez a világ hónap és hogyan mérik? Hát ha van, és akkor pontosan. A 300 forintért információt is kaptok, és némi technikai tudást. Megkurva anyázódást, minden, minden. Az a szórakoztatóipari rész. Ez itt a szakképzés rész, írja Hanvas Béla. Aki csillagászattal csak egészen keveset foglalkozott, tudja, mi a precesszió. Ezzel a kifejezéssel azt az eltolódást jelöljük meg, amelyet a Föld tengelyének ingadozása idéz elő. Tudjuk, hogy a nap tavaszi napi egyenlőség idején a kosz csillagképének pontosan nulla fokán kell, ahogy ő egyenlőség idején pontosan a mérleg nulla fokán. Az előbbi a tavasz, az utóbbi az kezdete. Csak hogy a dolog nem szokott egyezni. A földtengejének ingadozása következtében évről évre nem ismérhető eltérés keletkezik. A nap hajszálnyi épp kell. De ha két év között a különbség csak nem semmi, száz év alatt már, ha nem is számottevő, de mérhető. A különbség 2000 év alatt körülbelül 30 fokot tesz ki hátrafelé, vagyis a tavaszi napi pontja előre halad. Ezt hívják precesziónak. A preceszió miatt támad az a helyzet, hogy 2000 év elteltével a tavasz, kétezer év elteltével tavasz a nap, már nem a kosz csillagkép fokán kell, hanem vével 30 fokkal eltolódott a mögötte lévő csillagkép a halak nulla fokán. És amikor 2000 év elmúlt, a nap már nem a halakban kell tavasszal, hanem hátrál, és átlép a következő csillagképbe a vízöntőbe. Ennyi. Ez, ez, ez a csillagászat. Tehát ebben nincs, nem kell ehhez semmit hozzávajákoskodni. Ez ugyanannyi, mint a május, meg a június. Attól hogy, azt mond, attól, hogy használjuk azokat a fogalmakat, hogy május, meg azt a fogalmat, hogy június, attól még nem kell a blik horoszkóprovatának a nívóján értelmeznünk ezt a világot feltétlenül. Csak tudjuk, hogy ezek létező fogalmak, és működtetjük őket. Most ugyanilyen módon léteznek, pontosan ugyanilyen módon, az eonok, a világkorszakok. És ezek a világkorszakok, ezek, ezek kvázi világhónapok formájában 2000 éven te váltakoznak. És az előző világkorszak az azt lehet mondani, hogy az a Krisztusnak a feltűnésével ö, köszöntött be, és a Krisztusnak a leáltozásával múlt el. Ez a, ez a halak csillagkép, és ez a halakkor, ez a Krisztusnak a... a a fel, feljövetelével kezdődött, és az antikrisztusnak az eljövetelével, vagy el nem jövetelével, most ez már egy érdekes fogalom, végződik, zárul. És így lépünk át a, így lépünk át a, a vízöntőbe, a vízöntőkorba. Most nem kell -e semmiféle auragyógyászatot hozzárendelni, ez, ezek, csak, ezek csak mérhető korszakok. Várjuk. A csillagászati része, az tényleg? De az, hogy akkor jön a Krisztus, és addig jön a Krisztus, az már, az már, az, az, az már nem. Az már nem. Az világos, hogy nem. De, de tény, hogy ennek az eonnak a végére, ennek a Krisztus által fémjelzett világkorszaknak a végére ígérték meg nekünk az Antikrisztust. A proféciák. Jönnie kell az Antikrisztusnak. És... Én ezt mindig is egy kurva a célhámoszágnak tartottam ezt az antikrisztus dolgot. Igazán nem hittem benne, de mindig zavaró volt. Én úgy gondolom, hogy nincsen olyan, hogy sátán. Én nem hiszek a sátánban. Én azt gondolom, hogy a sátán az egy absztrakció, amit az ember létrehozott, mert a, a világ annyira dualista, annyira du, dualisztikus, annyira a kettő jegyében vagy a kettő jelében áll, Kvázi annyira a májá, a májában van, ugye a Májá száma a kettő, és a kettő jelentése a maija Ugye annyira a káprázatban van, ugye mi a, mi a maja, mi a, mi a mi általunk racionális tudattal fölfogható világ. Ez a kettőben van. A van és a nincs, két fogalma feszíti szét azt a világot, ami a fogalmakat a, vilá, a, a világ elemeit tartalmazza van-nincs, kint-bent, fönt-lent, múlt-jövő, és így tovább. Férfinő, ha úgy tetszik. Ez, ez a kettőség. Én úgy gondolom, hogy a sátán az egy, az egy olyan abstrakció, amit azért hozott létre az emberiség, mert nem volt képes az egyetlen Istent magában realizálni. Nem volt képes hinni egy egyetlen Istenben. Annyira a kettőben él, annyira a kettőben van zárva, annyira a kettőség De határoz miért? meg mindent. Mi miért? miért? Hát mert a, a maja a Maya egyszerűen ezt okozza, ezt, ezt, ezt történik, várján, ez a kettőség történik. Ha a Maya létrejön és a kettőség, annak inkább van egy oka. Tehát nem a Maya okozat és nem ok. Miért lett az egyből kettő? Ezek a legősibb és leg kérdéseket. Mert, leg, van, mert kérdések van alany ennyire. és tárgy. Vagyok Miért? én, és van ez a könyv. Az az, igazság, hogy, az az igazság, hogy ez a teremtés. A, az Istenben a világ egy volt. Az egy az Isten száma, az egy jelentése a van. Ö, ennyi. A van. Ö, de, de nem az a van, aminek az ellentéte a nincs, hanem az a, az a van, ami megelőzte a nincset és a van. Az az isteni állapot, amiből a vanra és a nincsre szakadt hasat szét a, az, az Istennek az ős állapota. Ez az, ez, a, ez, a, ez az ős van, ami a nincset és a van tartalmazza, ez az, ez az isteni egy. Amikor nincsre és vanra hasad szét, az már a maja hogy miért történt ez, hogy miért kellett széthasadnia, hogy miért kellett realizálódnia a világnak, a kettő jelében álló világnak. Ezek a legősibb kérdések egyike, és, és kurvára nem fogok tudni erre most így ilyen frappáns módon válaszolni, hogy azért, mert. Azért, mert. Nem tudom. Nem tudom miért. Nem tudom. Hát kérdezzük meg Stephen Hawkingot, amikor a szingularitásról beszél, mert önképpen hasonló problémákat feszeget, csak egy tudósnak a szemszögével. Egyébként ö, a ilyen vallási fanatikus faszok szokták mondani, hogy azért van ilyen állapotból a székbe, és csak egy ujját tudja mozgatni, mert az Isten is megszivatta azért, mert Na, szóval. No, eh, szóval eh, nem szó, én találtam ki. Szóval, eh, Olyan famos, tudom, de nem én találtam ki. Szóval eh, én, én nem hiszem azt hogy léteznek két Isten, és nem hiszem, hogy jogunk van ahhoz, vagy hogy ö, túl okos dolog lenne az Istent is a magunk korlátolt világlátásába gyömöszölni. A mi magunk korlátolt világlátása az a kettő. A kettő világa. A kettő. A van és a nincs, a jó és a rossz. Ezek a kettőségek. Értelem és érzelem. Ezek a kettőségek, minden, minden a kettő jelében áll, ebben a világban. Ebben a, ebben a világban, ahol élünk, ebben, ahol szédülünk, ebben, ahol értenünk kell és éreznünk kell, itt minden a kettőben áll. És ezért az Istent is ketté hasítottuk. De az Istenből fakad, az Istenből származik a sátán is. Minden az Istenből származik. Az, az Istent egyszerűen ketté hasítottuk, jó Istenre és sátánra hogy a dualizmusunkba beleférjen. Mert, mert szétbaszta a dualizmusunkat az egyetlen Isten. És ezért kellett a sátán. Igen? Ezt olyan viccesnek tartják egyesek. Sátán ahhoz nem kell, hogy lehessen választani a jó és a rossz között. De az isten egy, de várjuk csak, azért, azért, hogy mondjam, na, tehát ha nincs Hitler, akkor is lehet zsidókat ölni. Na, tehát azért ne, nem, nem, nem úgy van, hogy Hitler nélkül nem lehet zsidókat ölni. Végre tehát, de... egy jó gondolat. Egy jó példával próbáltam élni, általában mindig ilyen. Érdemes, de, hogy mondjam, én, én nem gondolom azt, hogy ha nincsen sátán, akkor, akkor az Istentől, az Istenhez képest, vagy az Isten benned való realizálásához képest, vagy a fájtlának az eloszlatásához képest nem tarthatsz elől vagy hátul. Ehhez nem kell a sátán. A sátán ahhoz kell, hogy, hogy, a, hogy a túlvilágot dualizálhasd, mert csak a dualizmust fogadod be. Ehhez kell a sátán. Persze nem muszáj egyet érteni. Én én szombatról vasárnapra viradóra rájöttem arra, hogy mi ez az Antikrisztus, és hogy hogy, hogy, hogy, hogy jön el. Eddig végig skeptikus voltam Antikrisztus ügyben. Várj, vár a, a hagyományos keresztény ö, látásmód szerint az Antikrisztus az, aki Krisztusként érkezik, és ö, mégsem az, sőt az ellentéte. Pontosan. A hamis próféta meg az, aki Krisztus nevébe beszélt évtanokat. Mm -hmm. ja. szóval, hogy az Antikrisztus, és ez Jó, most miért nem csapod be a villám ide a észébe, semmi, ez csak... De ezt azért mondom, hogy tisztázok a tradicionális fogalmakat, mert szóval nyilván anti... hogy te nem ezt fogod mondani. Szóval az Antikrisztus, az meg lett ígérve, és az Antikrisztus, az körülbelül mostanra lett megígérve. És, és az Antikrisztus, az... az Hamvas Béla azt írja az Antikrisztusról, hogy ő nem jön. El. Ahogyan a Krisztusnak eljövetele van, úgy az Antikrisztusnak el nem jövetele van. Az Antikristus nem egy konkrét személy, és nem realizálódik. Nem, nem valósul meg egy konkrét személyként, de mégis van, és mégis eljön, de úgy jön el, hogy nem. Ez, ez az Antikristus. És vasárnapra, viradóra, így rájöttem arra, hogy az Antikristus az az összes létező reklámnak az alanya, az, aki a reklámban boldog és elégedett. Ő az antikrisztus. Ő, ő az millió és egy alakja van, millió és egy formája De, van. Arra nem gondoltam volna, hogy Hajdú Péterre jutunk egy zé, szent veszélyben. Hogyan ide, ide hajdu Péter? Belül. Hát ne ő a reklámnak a kezet növesztett. Hagyjuk már, nem, a bulvár, a bulvár, a bulvár. az a bulvár. A bulvár és a reklám az két külön? Szerinted? Szerinted Nekem ugyanaz? Hát Hát valahogy összefolyik. Nem összefolyik. mindig a puzsér mondja ezeket a reklámot, ha, bulvárt, hát ez ott összefolyt a össze, össze. Na, Szóval... Ö, szóval vár különválasztható? Szóval ö, a, ö, a, a reklám alanya az, aki te lehetsz ennek a terméknek a megvásárlásával megvásárolod ezt a te, ezt a konkrét terméket, egyetlen lépésre vagy tőle, és, és, és az lehetsz. Elsajátíthatod azt. Persze ez az ígéret hazugság, de hát az Antikrisztus ígérete nyilván hazugság. Mi? És annak ellenére, hogy nem egy konkrét személy, egy csomó tulajdonságát ismerjük. Tudunk, egy csomó dolgot tudunk az Antikrisztusról. A három fő, tanús, fő tulajdonsága az antikrisztusnak. Először is fiatal, másodszor szép, harmadszor egészséges. Ezt tudjuk róla. Azt is tudjuk róla, hogy dinamikus. Tudjuk róla, hogy ambiciózus, Tudjuk róla, hogy törekvő, többet akar, nem elégszik meg. Tudjuk róla azt is, hogy... hogy hogy amellett, hogy nagyon dinamikus és nagyon-nagyon törekvő és ambiciózus, nagyon szereti a harmónia pillanatokat. Nagyon, szeret, nagyon szeret, hát egy, egy csomó tulajdonságát ismerjük az Antikrisztusnak. És addig, ameddig a Krisztus az azért jött el, hogy tőled az egész életedet követelje az üdvösségért, a teljes lényedet, addig az Antikrisztus Semmi pusztán annyit kér, amennyibe az a konkrét termék kerül. Tehát ő egy, nem tudom én, egy ilyen 8500 forintos akció keretében kínálja neked ugyanazt, amit a Krisztus. A mindent, a teljes boldogságot, a, a, a tökéletes életet, egészséget, fiatalságot, önfeledtséget, harmóniát, mindent. Mindent. És rájöttem, hogy kurvára igaza volt. kurva pontosan úgy van, ahogy a Hanvas Béla leírta. Az Antikrisztus az egy hiány személy. És az ígéret is egy, egy, ö, egy be nem teljesülő ígéret. De hát pontosan ettől antikristusi. És most vizsgáljuk meg ténylegesen. Kit le az emberiséget Jézus Krisztusról, vagy a kereszténységről, vagy most hívd ahogy akarod. Ki? Ki? Kicsoda. Nem volt ilyen konkrét személy. Hajtú, Péter, De Nem volt ilyen konkrét személy. Nem volt ilyen. Ez, ez az a figura, az az alakváltó figura, amelyik mindegyik reklámban feltűnik, és amelyik azt állítja, hogy ő is olyan volt, mint te. Pontosan olyan volt, mint te. Boldogtalan, frusztrált. És végtelenül bizonytalan. És megvásárolta ezt a terméket, és most boldog. Beteljesült. Ez az Antikrisztus. Nem, nem az válik antikrisztussá, nem, az, az, a, az, a, a, aki, aki így cselekszik, az, az ö, kvázi az antikrisztushoz tér meg. Na most ez nyilvánvaló, hogy minden, az egész emberiség minden percben megtér az antikrisztushoz, mert minden reklám folyamatosan hat. Mert minden reklámot folyamatosan... Hát ez jelenti azt, hogy az emberiség igen letért. És ez nem egy egyetlen döntés, hogy na, most aláírom a, a, a, a fausti alkut. Tehát ez nem egyetlen döntés, ez egy létállapot. Ez egy létállapot. Ez az az állapot, amelyben az ember, az ember a a teljesről a töredékes érdekében lemond. A teljest feladja, a teljes igényét is feladja, és a teljesség lassan a teljességbe vetett hitet is feladja. Magát a, a teljesség Realizálásának az elképzelését is egy ócska hitvány babonaságnak tekinti. Nincs is teljesség. Csak szélesebb képernyő van, egzotikusabb nyaralás van, és több lóerő. A konzumkultúrát nevezed akkor. De nem a konzumkultúrát. De, maga az, hogy De ez nem a konzumkultúrát. Ez maga a konzumkultúrát könyörgöm. A fogyasztói társadalom az a kereszténységnek a megfelelője. A Krisztusnak nem a konzumkultúra a megfelelője, hanem az antikristus. Érted? Hát most a konzumkultúra az, a fogyasztói, a fogyasztói globális világ az, ami leváltotta a kereszténységet. Ez történt. Ez a polgári társadalom a maga reklámjaival és fogyasztói... Hát a, a reklámok azok a fogyasztói társadalomnak a szent beszédei. Hát ezt mondom. Tehát Az antikristus országát a, fogyaszt, a, a konzumkultúrával azonosítod. Igen. Ha, azzal, de, de, ne, de, nem a, de nem az antikrisztust. Az, a, a krisztusnak megfelelő személy az antikrisztus. Az antikrisztus az a kísértő, aki a mindent ígéri meg neked ugyanazt, amit a krisztus, de kurva olcsón. Tehát kvázi az üdvösséget leértékeli. Aki ajánlja a reklámot. Leértékeli, nem Ugye? tudom én, 5000 forintos címletre értékeli le az üdvösséget. És kurva olcsón adja is. Hát persze annyit is ér. Hát valójában kurva nagy átbaszás. Hát tudjuk, hogy az összes reklám baszás, Hiszen a kurtól nem leszel boldogabb, meg nem lesz jobb a családi, csa, gyerekeiddel való kapcsolatod, attól, hogy, attól, hogy nem tudom, milyen sok hiszelettel távirányítózod a gyerekedet, bazd meg. Volt egy ilyen reklám. Meg, hogy mondjam, nem lesz... Nem le, tehát tudjuk jól, hogy a kávé nem harmóniát jelent. Épp ellenkezőleg. A kávé az stimuláns, az felpörget. Tehát az éppen, hogy ellenkezőleg. Ha nem harmonikus leszel tőle, bazd meg. Hanem kurvára koncentrált leszel, épp ellenkezőleg. Tudjuk jól, tudjuk jól, hogy, hogy a, a, a reklámoknak az állításai azok nem valósak, azok képzettársítások. Van, egy, van egy, egy aszociációs mező, egy pozitív aszociációs mező, és ehhez kell fogalmilag hozzárendelni az adott terméket. De valójában mi az egész, mi, az egész, mi a reklámnak a... Az alapközlése az, hogy te boldog lehetsz, elégedett lehetsz, egészséges lehetsz, fiatal lehetsz, sikeres lehetsz, szép lehetsz. És egyetlen lépésre vagy ettől. Egyetlen lépésre. És a Krisztus ugyanezt mondta, mindent odaígért, egyetlen lépés ez a megtérés. Az Antikrisztus ugyanezt mondja, egyetlen lépés kell, és egy, ez az egyetlen termék. Igen, az az, Mert Hát igen, az antikrisztus az, antikrisztus az a halandóinnel kommunikál. Mert a, haland, a, a halandó én az nyilvánvalóan halálfélelemben van. A, halálféle, a, a az, az ego a halandó részed. És az a lényeg, hogy, az a lényeg hogy, a, hogy ez a halandó éned ez fél. Ez halálfélelemben van. Ez a halálfélelem állapotában van. És ebben az állapotban a halandó én az kétségbeesetten kapálózik. És jön az antikrisztus, és kínál neki, kínál az ő számára egy nagyon-nagyon vonzó ígéretet. Az ember a lelkeméjén érzi, hogy ez nem igaz, de bele akar kapaszkodni, mert nincs jobb. Ö, valójában a, a Krisztus is a, a, a haldoklónak, a halandóénnek kínál, egy, kínál egy, egy örök életet. Hát egy kicsit többet kér érte. Most, hogy többet ad érte, a hát... kéri. Vélhető, hogy? A Mindent. Mindent. Most, hogy mondjam, az Antikrisztus az nem más, mint az akciós Jézus Krisztus. Tényleg. És az a poén, amikor mondjuk Jézus Krisztust reklámozzák így. Tehát amikor maga az áru Jézus igen, Igen, hát a Petrobertson az ezt csinálja a 700-as klubban. Ő a Jézus Krisztust árulja, úgy, ahogy az antikrisztus árulja a saját termékeit. Konkrétan. Tehát ilyen antikristusi marketinggel árulja a Jézus Krisztust. Ez különleges. Különlegesen antikristusi. Számomra legalábbis. van Egyébként azt el kell mondjam, kis színes, hogy láttam igaz reklámot. Tudom, hogy ritka, de láttam. Egy hallgatóm küldte évekkel ezelőtt, egy olcsó hostelt reklámoztak, és a következő volt egy ilyen kis videoklip, hogy olcsó, mert rendetlen, meg piszkos, és ott volt a foltos izé, szőnyeg, és akkor egy ilyen fiatal néger csaj porszívózott, és zúgott a porszívó, de látszott, hogy a foltot nem, nem, nem, nem paródia volt, igazi reklám, és hogy ezért csak ennyibe kerül. Tehát semmi szépítés az egészbe, tehát az teljesen, izé, teljesen, tehát olyan reklámot egyébként nem is láttam még eddig. Tehát azt reklámozta, amit el akart adni, őszintén, amennyit az az ár ért. Tehát azért ez, ezt meg kell mondjam, hogy ritka, ritkaság. És akkor most felolvasnék egy szufi szöveget. Szándékosan nem keresztény szöveget hoztam, pedig a kereszténységő szóva, mert hogy, mert hogy én annyira hasonló gondolatokat találtam egy szufinál, ez egy 18. század végén, 19. század elején élt ö, mester, egy marokkói, egy bizonyos Addar Kavi, és, ö, és tehát nem, nem is annyira nagyon régi, ö, de hát annak a régi szufi tradíciónak a hordozója. Következőket írja, jó lenne, Robiata is figyelnie, mert ide tartozik a dolog. Azt mondja, a régi idők fakírjai, a fakír alatt most nem a, ezért kell érteni, aki ilyen szögekkel kivert szőnyegen ücsörög, az Európában így terjedt el, a fakír az egy arab szó, és a, a vallásos jámbor embert, amely a dervis a perzsáknál. A régi idők fakírjai, Istennek teljék bennük öröme, egyedül azt keresték, ami elpusztítja lelküket. A lélek alatt ez a szöveg, a egót érti. És szellemnek nevezi azt, amit néha itt a Robi más szövegek alapján léleknek nevez. Tehát az eg, ő itt léleknek nevezi az egót, és a, a másikat, a halhatatlant, azt hol szívnek, hol szellemnek. Tehát itt az egóról van szó. Tehát azt keresték, ami elpusztítja lelküket, és életre kelti szívüket. Míg mi ennek épp az ellenkezőjét tesszük. Ő most itt a mi alatt, egyébként a misztikusokra nagyon... Gyakran jellemző ez a mélységes alázat, hogy noha nem ezt teszik, mégis azonosulnak a világi emberrel, akit el kellene hagyni, és annak a nevébe is beszélnek. Még mi ennek épp az ellenkezőjét tesszük. Mi azt keressük, ami elpusztítja szívünket, és életre kelti lelkünket. Ők csak arra törekedtek, hogy szabaddá váljanak szenvedélyeiktől, és letaszítsák trónjáról egójukat. Amire azonban mi törekszünk, az érzéki vágyaink kielégítése és egónk megdicsőítése. És itt van egy nagyon jó mondat. És így hátunkkal az ajtónak, arcunkkal pedig a falnak fordulunk. Szerintem kurvára nem vicces, ne röhögjetek rajta. Még olvasok ebből egy-két passzust, és egyébként érdemes lenne ezem. Kétségtelen, hogy minden az ellentétében rejlik. A nyereség a veszteségben. Az ajándékozás a visszatartásban, a megbecsülés a megaláztatásban, a gazdagság a szegénységben, az erő a gyengeségben, a bőség az ínségben, a felemelkedés a letaszítottságban, az élet a halálban, a győzelem a kudarcban, a hatalom az alávetettségben, és így tovább. Így hát, aki találni szeretne, legyen elégedett a veszteséggel. Aki ajándékot akar, legyen elégedett a visszautasítással. Aki megbecsülésre vágyik, legyen elégedett a megaláztatással. És aki gazdagságra vágyik, elégedjen meg a szegénységgel. Aki erős szeretne lenni, legyen elégedett a gyengeséggel. Aki bőségre áhítozik, nyugodjon bele az ínségbe. Aki azt szeretné, hogy magasbe emeljék, az hagyja magát letaszítani. Aki szomjazik az életre, fogadja el a halált. Aki győzelemre áhítozik. Nyugodjon bele a legyőzöttségbe, és aki hatalomra vágyik, elégedjen meg az alávetettséggel. Istenemre mondom, ha hátat fordítanánk a világnak, végül a világ lenne az, ami a nyomunkba szegődne és ránk találna, mint ahogy most mi vagyunk azok, akik a nyomába járunk, de anélkül, hogy képesek lennénk rá találni. Szaladna utánunk, hogy elérjen bennünket, mint ahogy mi is szaladunk utána, de anélkül, hogy képesek lennénk elérni. Könnyeket hullatna értünk, és nekünk kellene megvigasztalnunk, mint ahogy most mi is könnyeket hullatunk érte, ám anélkül, hogy vigasztalálnánk benne. Szomjú utánunk, és igényt tartana ránk, mint ahogy most mi is szomjú hozunk után, amiközben ő egyáltalán nem tart ránk igényt. És így tovább. Istenál jót azért, amit mondunk. Mondják, hogy a világ tehetetlenül vonzódik ahhoz, aki őszinte az önmegtagadásban, és hogyha egy kalap le az égből, az is annak a fehéresnek, aki nem vágyik rá. Fakír, ha valaki ártani igyekszik neked, a te ügyedet Istenre bízod, akaratodat, akaratodat pedig alárendeled neki, akkor aztán jól vigyáz. Nehogy megpróbálj segíteni magadon, mert a végén még ellenséged rabuleiti szívedet, szándéka pedig céltér nála. Nálad. Ha szerint jársz el, amit mondok, akkor olyan titok fog feltárulni előtted, amelybe még soha nem pillantottál bele, és amelyet így saját szemeddel láthatsz, saját füleddel hallhatsz. Fakír. Ezek levelek ugyanis, amit a tanítványainak írt. Ez a világ olyan, mint Saul folyója. Senki nem menekül meg tőle, aki a vizéből, ha csak nem elégszik meg belőle annyival, amennyi markába belefér. Milyen különös Egyesek rapságot szenvednek az iszlám földjén, na erre figyelj, kurva jó, Egyesek rab és ő szellemi rabságról, egyesek rapságot szenvednek az iszlám földjén, miközben afelőtt buslakodnak, hogy mások rapságot szenvednek a hitetlenség földjén. Akkoriban kezdték el a franciák gyarmatosítani a környéket. Az ilyenek láthatólag nincsenek tudatában annak, hogy ők saját földjükön rabok. Nekik ugyanis nem mások miatt kellene búslakodniuk és sírniuk, hanem nagyon is helyén való és illő lenne, ha önmaguk miatt búslakodnának és sírnának. Mennyire szégyenletes annak az embernek az állapota, aki az ellenség kezei között van, miközben nincs is tudatában ennek. Ami még rosszabb az az, hogy noha tudatában van rabságának az ember, mégsem igyekszik kiváltani magát. Azonban még ennél is szégyenletesebb annak az embernek a helyzete, aki meg se próbálja kiváltani magát, és egészen halála napjáig ellenségei kezei között marad, mindvégig kiszolgáltatva azok kényének, kedvének. Annak, aki helyesen gondolkodik, nem szabad búslakodni a keresztények fogjaiért mindaddig, amíg ő, e világ, az ego, a sátán és a szenvedélyek rabja. Vagy akár azt is mondhatnánk, hogy az illúzió rabja. Egyébként még annyit a szufiról... Nem tudom, az iszlámról fogunk beszélni valamikor? Majd fogunk, de az nem le, abban nem lesz köszönet. Eh. Tehát annyit a sufiról, hogy nagyon gyakran használja a szufi körtészet a borivást, mint metaforát a bortól megrészegettem, az azt jelenti, hogy Istenbe belefeledkezett, és, és elragadtatást élt át. És... Egyes vallástörténészek úgy gondolják, hogy ezek a gondolatok, amik nagyon-nagyon sok helyen rári részint a keresztény misztikára, részint az evangéliumokra, szó szóval szerint vannak ilyenek benne például, hogy az egyik legnagyobb dolog, ha az ember a megélhetésével törődik, meg ne foglalkozzon a holnappal, stb. stb. stb. De persze ez nem csak a kereszténységben az általánosabb, de hogy néha olyan a megfogalmazás, mintha az ember az evangéliumokat olvasná, és van ez a borívás dolog, és egyesek feltételezik, hogy rejtett kereszténység is. Tehát részint a buddhizmus tett a szufira hatást, részint meg a kereszténység, mert hogy a, a, az oltári szentség, tehát a Krisztus vére, mint borivás, mehetett át rejtetten titokba, és vált később egy ilyen metafórává a szufiba. Visszatérve az elnebb és az Antikrisztusra, az Antikrisztus ma ezekben a reklámokban azért egészen másképp viselkedik. Azért látszik a változás, tehát az ő lényének, van egy evolúciója. Változik. 30-40 évvel ezelőtt a reklámoknak az alanyai azok széles mosolyjal csábítgattak téged a boltba, hogy gyere! Mi vagyunk a kedves szolgáltató, hat kínáljunk fel neked valamit, ami neked is a kedvedre való lesz. Nem volt, hogy mondjam, az antikrisztus akkor még nem volt abban a az erejének, az önbizalmának, a tejében, mint amiben ma van. Ma, nézzél rá a reklámokra. A ma, az antikrisztus ma, azok a személyek, akik a reklámokban csábítanak, akik a, akik a jövendőbeli lehetséges te, a beteljesült te, ma végtelen közönnyel, végtelen ö, ilyen lenéző közönnyel, fordulnak feléd. Ugye, hogy rád néznek, ők nem mosolyognak, ők nem, és ők nem is akarnak tőled semmit. Tehát már az a világ már régen elmúlt, amikor ő így mosolygott, meg így cinkosan összekacsintott veled, hogy mi tudjuk, hogy trapper farmer. Tehát ez már nem az a világ. De nyugaton is egyébként a 20. Század, a csajok, gyerekán, a a a 20. század derekán... A A 20. század derekán, a lófaszt, a 20. század derekán ezek a reklámok, ezek naív reklámok voltak. Végtelenül naív reklámok voltak. Az Antikrisztus az eljövetele után közvetlenül még nem érezte magát ennyire nyerekben. Most én elmondom, hogy miről jutott nekem eszembe. Egy Kálzedónia, mi ez fehér nemű reklámról, hogy láttam azt a tökéletes picsát, tehát azt a tízes kálán tízes picsát, ahogy néz, és az arcán az a mélységes megvetés. Hogyha, hogyha a szövegbuborékot kellett volna rajzolnom az antikrisztushoz, akkor és ott, hogy az Antikrisztusnak millió formája van, tehát millió szövegbuborék lehetséges. Na ez az antikrisztushoz a kalzedónia izé. 18 éves picsa, amelyik ott, ott, ott nézett. Azt, azt írtam volna bele, hogy.. te nyomorult szar. Szeretnél megbaszni, tudom, mindenki szeretne megbaszni, és sosem fogsz. Te undorító állat, még akkor is megbasznál, ha a lányod lennék, igaz? Így ez, ez, ez, ezt írtam volna a szövegbuborékba te undorító, a nyálkás undorító testeddel rámásznál, Összeváladékoznál te szar, te semmi. Ez, a, ez, ez vala, valami ilyesmi volt kiolvasható az Antikrisztus tekintetéből. Erre most azt mondanám Én... valaki, hogy ezek a te fantáziáid, így, amit... De... De ez is az antikus. már, könyörgöm egy, könyörgöm egy tízes nő a tízes kállán ilyen, ilyen, ilyen unott megvetéssel néz rád, akkor mire gondol szerinted? Arra gondol, hogy, hogy nagyon szeretnék én is BKV-bérletet venni, de van, nem adott kölcsön! Biztos erre gondol, bassz. Hányi, gondolhat arra, hogy ha de jó volt veled ez az éjszaka, olyan fáradt vagyok. fasz gondol! Jó, figyelj. Nyilvánvaló, hiszen. Értjük, benne... értjük, amit mondasz. Egyébként van is benne valami, bár. Ja, ja, ja de rossz a marketing, hogy te megbaszhatod a tízes nőket, ezért aztán így látod őket a kirakatba Hát a faszom, faszomacsém, most basztam egy ilyet. Miért vegyek a fehér? Nem? Egyáltalán mi a fasz. És egyébként, egyébként ez a kálts reklám, ez nem csak a nőkkel kommunikál. A nőkkel azt kommunikálja, hogy ilyen jó soha nem fogsz kinézni, de látod ezt a fehér, nem azért kapsz. A férfiakkal azt kommunikálja, hogy ilyen nőt, mint én, sosem fogsz megbaszni, de látod ezt a fehér nem üt? Próbálkozz a feleségeddel. Márhogy megveszed neki a fehér neműt. Hát, hogy már, hát, bazd meg. Hát, engem nem tudsz megvenni, mert nem tudsz, te szar. De a fehér nem meg tudod. De ez a, ez a... Mert valójában mit kommunikál? És az az igazság, hogy ugye Jézusra mondta azt állítólag Pilátus, hogy egycehómó, Most akár Pilátus mondta Jézusra, akár nem, a kereszténység valójában erről szól. Nem véletlenül mondta Jézus magára azt, hogy ő az ember fia. Nem úgy, mond, nem úgy fogalmazott, hogy az Isten fia, úgy fogalmazott, hogy az ember fia. Miért? Mert az, hogy egycehomó, az azt fejezi ki, hogy te Krisztussá válhatsz. Minden adottság megvan benned ahhoz, hogy Krisztussá válj. Te egy félkész Krisztus vagy. Te a Krisztussághoz mindent tartalmazol. És csak egy belső munka, erre mondják azt, hogy, hogy, hogy alkímia az, ami téged elvezet a Krisztusságba. Na most az antikrisztus pontosan ezt mondja. Pontosan ezt mondja. Ő is azt mondja, hogy egce homo. Ő is azt mondja, hogy ő a tökéletesség és a teljesség, és te kurva jó anyag vagy ehhez. Csak, a, csak a, a, az alkímia helyére bemeli ezt a kibaszott mobiltelefont. Vagy a faszom ezt a könyvet, vagy ezt a, vagy ezt a divacikket, vagy ezt az utazást, vagy akármit. Bár az aktuális, az aktuális terméket kínálja fel. A dark a, a levelei. Az. Nem, ez jó gondolat, amit a Robi mondott, tehát szó se róla. De nem, nem, tényleg. És azon gondolkodtam, Jól hogy... olvasok én is akkor. Nem, nem, nem, ne, várja. maradjunk még ennél a reklám. Ne, nem, nem, egyébként -egy, tényleg izgalom, Jó, itt röhögnek meg, mit tudom én, de... Most azon gondolkodom, hogy tényleg eltűnt a mosoly teljesen, a, a az, kik vigyorognak, egyébként kik vigyorognak a kultúránkban? Hát az Animal Kenny-be próbálta meg utoljára, és annak se lett jó vége. Tehát, az az igazság, hogy... Politikusok. Jó, igen, igen, igen, igen de ne a széles vigyor már ott Egyébként ez, amit a Robi mondott, most egyszerűen, jó, én utálom a reklámokat, és mindig elkapcsolok, de hát automatikusan találkozik az ember vele, mert, mert ilyen kibaszott bombázásba él. Tehát, hogy tényleg nem vigyorognak a reklámokon? Ezt most így tőletek kérdezem. Nem, is a szegen szoktam nézni az anyámnál, de most tök mindegy, kint vannak a plakátok az utcán, tehát látsz reklámat. Nők nem szoktak. Pasik, Ez egy fontos gondolat. Nem, hogy a mosoly, az tűnt el, tűnt azért, mosoly. Te, a bosoly, azért tűnt el a mosoly, mert ha aki mosolyog rád, az, az veled bratyizik. De az, az excehomó az nem bratyizik, bazd meg. Az lenéz. Az nem bratyizik. Ő te vagy a teljességben. Ő nem haverkodik veled. Nem, izé, nem nem barátkozik veled, bazd meg. Ő a lehetőség. Ő az, amivé válhatsz. Ő a te beteljesülésed. Ő nem haverkodik. Ő egy ideális állapotban van. Ő veled nem kommunikál semmit. Ő egy idol. Ő, ő a te teljes állapotod. Ezt a kibaszott trollket ezt számoljuk már föl, ha kérhetem. De tényleg? De mi? Miért? Halászokkal kicsoda? De nem Jézusról van szó. Isten bebaszott trollok, te hoztad ide ezeket? Nem. Na. Te hoztad ide? <gül> Na tehát. Szóval. Na jó, akkor olvasom. De várj, várj, várj, várj. még, még térjünk vissza erre. Tehát, hogyha nem mosolyog és lenéz téged, szarba se vesz. Ő, iga, ő igazából abban az állapotban van, ahonnan lenézi mindent, mert a végső állapotban van. Persze nem abban a végső állapotban, ahol a Jézus Krisztus. Ő kurva magabiztos. Nincs viszonya veled. Nincs viszonya hozzád. Ő nem egyszaros ügynök. Értsd már meg. Ő több. Világos, de akkor mivel csábít a, az áru megvételére? Azzal az állapottal, amiben van. A... Ugye ő azt állítja, hogy ő, azt, hogy, hogy, azt állítja érhez... hogy ő az aktuális, aktuális termék plusz te. De ha te soha nem érhetsz el hozzá, akkor egybe egy reménytelenséget is sugal. Nem sugal, nem sugal, nem sugal. Ő, ő akkor ott abban a reklámban azt hazudja, hogy te igenis elérhetsz ezzel a termékkel. Nem sugal. Ő semmilyen reménytelenséget nem sugal. Sőt, ő tudod mit sugal felét? Azt, hogy egyáltalán nem érdekli őt, hogy te megvásárolod-e ezt a terméket vagy sem. Ez baz meg a te. Ez a te életed elbaszhatod enélkül a termék nélkül, ha akarod. Egyáltalán nem muszáj ezt a terméket megvenni, sőt, több jut belőle másnak. És te maradsz lebazd meg, ha nem veszed meg. Az a te bajod lesz. Ő nem akar neked baz meg eladni semmit, ez nem pécsi Ez Nem izé csokolomági van. Hátul nevetnek biztos idősebb generáció. De... Ez, ez, ez í, hogy mondjam, ő nem akartéged, ő, nem akar ő neki nincs dolga veled. Ő egy lépéssel jár előtted, azzal a lépéssel, ami az üdvösség a, a, a, a sötét evangélium szerint. Akárhozat. Ő már megvalósította a tökéletes kárhozatot. Igen, ő realizálta a de valójában De valójában, hogy mondjam, valójában egy nem létező személy, és egy nem létező állapot. Tehát... Ez a benem teljesülés, ez a, ez a benem teljesülő ígéret, ez a benem tartott alkút. De nem, rád, de nem rád mosolyog, nem rád nevet. A családtagjai körében boldog, és ennek a jele az, hogy ők egymásra nevetnek, meg boldogok, együtt esznek, meg együtt együtt nézik élnek, a tévét, né fogyasztják ezeket a termékeket, de az a mosoly az nem neked szól. Az a mosoly az az ő világukat reprezentálja. Egymás felé, ez egy, ez, ezzel jár, az ő világukkal jár az a mosoly. Az nem, ő, ő rád nem mosolyog. Ezek különböző marketing stratégiák, az Antikrisztus különböző személyiségjegyei, ha úgy tetszik. Ilyen értelemben. jó, arról van szó, hogy sokkal erősebb marketing érve az, hogy. Van nálam valami, de most nem mutatom meg, mint az, hogy itt van ez, ennyi szögből lehet lefényképezni. Ennyi mindent tud. 12 zenés. Érted? Ez, ez, ez, ennél egy fokkal erősebb érv az, hogy van nálam valami, de majd a jövő héten meg. Talán megmutatom. Mert ha nem mutatom meg, mert ha valamit titkolok, vagy valamiről nem adok számot most, az egy teljesen üres vászon. Te arra tudsz tökéletesen projektálni. Minél kevesebbet tudsz a termékről, annál inkább elhiszed róla, hogy az a, az, az, az ütvösség, az a szent grál, az, a, az, a, az, a, az az élet elixír, az a mindent gyógyítószer. Pontosan ezért a marketing az nem az, az antikristus eleinte korai botlásai során mindig meg akart téged győzni valamiről. Mert akkor még, alig, még, még éppen alig vetette meg a lábát a bolygón. Ma már az Antikrisztus nem akart téged meggyőzni semmiről. Te akarsz. Te akarsz olyanná válni, mint ő. Te akarod magadnak a mindent. A boldogságot, a fiatalságot. Lehet ön is antikrisztus. És az egészséget. Nem, nem, nem. Az igazság az, hogy nem lehet. Az a hazugság az, hogy lehet. Hát ez, ez, a, ez a szlogen. Hát tehát... ez a hazugság, igen. Ez a hazugság. Ez a kurva nagy hazugság. És ilyen módon az antikrisztus az valóban egy egy létező, működő, személyként funkcionáló kísértő alak, és mégsem konkrét személy. Mégsem valódi névvel, lakcímmel, meg a rendelkező személy. Ahogyan a Hanvas Béla leírta. És ténylegesen ő az. Ő az a személy, aki letérítette az emberiséget a kereszténységről. Akárhogy is. Ki más? És az az érdekes, hogy az emberiség... Egy kibaszott szárnyas betétért hagyta el a Krisztust. Tényleg? Egy kurva szárnyas betétért. És én lehet, hogy nem pont a szárnyas betétért, egy ilyen fasságért, mint a szárnyas betét, egy aktuális ilyen fasságért, mint a szárnyas betét. Van a Vörös Sándornak egy verse, az a címe, hogy 20. századi freskó. Így hangzik. Felhőkakuk vár. Háromezer évet elég díszekkel és lomokkal. Nagy ládákkal. Felírásuk. Én. Enyém. Nekem. Engem. S falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában. Jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött, recsedő holmiukat. Vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közöttük. És szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fákja. Páran rámutatnak. Mi, a bolond, szurokba mártotta magát, és elhamvad a helyet, hogy menteni segítene. Mások kiáltják. Az fényénél látunk, és még gyorsabban húzzák vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit. Honnan már hiányzik felhők a kukvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi. Még a háború angyala is, mert amit ezek háborúnak néznek, egymás babotlók szüntelen marakodása a sötétben. Hol van már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás? és még a gyűlölet angyala is. Mert mindenki annak bokájába mar, aki ébe bír, de hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala, mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik, s ha közelről látnák, nem hinnék, hogy az undor angyala, mely oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord, a gyilkos megrészegült tőle, vágytól öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, hogy ísodra van? és az üvöltve lobogó fákja, s e végső édesség ugyanegy. Ha kérdik őt, felel, ne fontoskodj. Ajkát ezt szól, ne fontoskodj, harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj, s elhallgat. Az eleven fákja körbe és ordít. Hallottátok-e! Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ike, e két szó a nagykönyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok. Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni. Hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok! Semmi előnyt ne kívánjatok, előny értékében ne higgyetek, s lemálik rólatok a százféleté mely mind előnyt kínál, és olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja, végre összeroskad, száján dűl a pernye, a korom, még a csontja is fekete. Az undor az angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár. Na hát azt gondolom, hogy ez tökéletesen írja le a, az antikristusai jövetelének korát. Ezt a modern kort. Ez, ennél, ennél pontosabban a, a halaknak meg a vízöntőnek a a, a korszakváltása alig ha írható le. Ugye itt a, a törött lomoknak a, a mentése, tehát itt az az élmény, hogy mi mentünk, hogy mi mentjük a menthetőt, mi megtesszük, amit lehet, holott valójában, ami történik, az maga a haláltánc. Az maga a haláltánc. Ugye, mi a haláltánc? A haláltánc az a személyes, őzésből fakadó sors nagyobb látószögben. Tehát, ha, ha benne Ha te benne vagy abban, amit te éppen csinálsz, akkor az az élményed, hogy euh, akkor euh, elvakít téged a saját cselekvésednek a, az idája, az, az, az, az, amit te racionálisnak vélsz, amit teszel. Azt gondolod, hogy ez értelmes. De valójában ez a haláltánc. Csak a haláltánc az ilyen közelről nézve nem áll össze. Távolról nézve a, a te tiprásod és eltiportatásod valójában semmi más, mint maga a haláltánc. Az a lényeg, hogy a világ harmóniára törekszik. Ha te megbontod a harmóniát, akkor nem benned lesz a harmónia, tehát hogyha, ha többet és többet és többet és mást és jobbat és fiatalabbat és egzotikusabbat és nagyobb LCD képernyőset akarsz, akkor azzal arra ítéled magad, hogy nem benned realizálódik a harmónia, hanem belőled épül a harmónia. Ez a haláltánc. Ez azt jelenti, hogy te, hogy mi a haláltánc, ugye mit kell elképzelni, van középen egy kút, és körbe-körbe táncolnak az emberek, és aki a kútpereméhez kút közel kerül, azaz, azok az emberek sorban beleesnek a kútba. Egymás után belesnek a kútba. Ez a haláltánc. Egyébként már, már a... A ö, madács az ember tragédiájában pont a londoni színnek a végén, ami hát a mi jelenkorunk, ez a londoni szín leírja a haláltáncot pontosan. Pedig egy középkori cucc ez. Persze, persze, de, de, de, de a haláltánc tökéletesen leírja az ezredvégi embert. Tehát ezt a, ezt a mai embert, meg ezt a mai létállapotot. Arról van szó, hogy a világ harmóniára törekszik. Te két dolgot tehetsz. Vagy belőled épül a harmónia és részt veszel a haláltáncban, és belülled egy nagyobb rendszerben egy harmónia épül. De akkor a, akkor a téglája vagy ennek. Vagy kiszállsz a haláltáncból, és realizálod a harmóniát önmagadban. Egyébként érdekes, hogy most a londoni színben élünk. Volt falanszter, csak mi nem sikerült és visszállt. Olyan, olyan, a... olyan is volt, nem volt az igazi falanszter. Nem volt igazi falanszter. Ja, ja, ja. Hát észak-koreában ja, még volt. így próbálkoznak be. Ingen űrsincs sincs. Még egy csomó minden előttünk van, hogy Hamadács ja, ja, ja, ja, ja, ja. még a jövendőmondó. Igen, igen, igen. Még a eskimo, eskimo sincs az még eskimo semmi. Az eskimo sincs. legjobb világ ugyan. Az biztos. Ja. Mit szóltok mindehez, amit elhangzott? Szóval, nem, nem a trollok, hanem akik értelmesen próbálnak. Szóval az, az azt, azt kell érteni, hogy... Ö, van a, van a fizikai világ és a történeti világ. És van a metafizikai világ, az az eszmék világa. Az egy szellemiség. És az a kettő egyaránt létezik. Létezik! És, és azt kell érteni, hogy ez a két dolog hogyan hat át, egy át és vissza egymásra. Hogyan alkotja és teremti egymást kölcsönösen. Ez is a maja és ez a máján része, ez a kettőség. Szellem, és szellem és anyag. Szó volt itt a Antikrisztusról, miközben a Krisztusról kurva keveset beszéltünk. Tehát mi, az, itt az a kérdés, hogy mibe volt Jézus uh, forradalmi váltás az emberiségbe, történetében, történetbe bármibe. Miben, miben más a kereszténység, mint az azelőttiek, meg a többi? Egyáltalán más-e, most nyilván egy New age azt mondaná, hogy nem, ugyanazt mondta így, ugyanúgy hozná az ezoterikus kamukat. És az ilyen különböző szinkretisták is azt mondanák, hogy e, ugyanazt mondta, mint mit tudom én, Krisna, meg izé, ami persze orbitális fasság, de ugye hallunk ilyen eszméket. Tehát Jézus, meg a kereszténység valami nagyon-nagyon-nagyon újat hozott, ami addig nem volt, illetve volt, csak másképp, illetve csírájába. Egyrészt illetve nem is egy részt, hanem legfőképpen tulajdonképpen azt hiszem, hogy ő találta ki a lelki ismeretet. Volt valamiféle ilyesmi korábban, ha valaki olvasott, ne adj Isten véletlenül, a nem kötelező jelleggel, sztóikus filozófusokat, Ott már talál ilyesmit, bár a stoikus filozófusok egy része Krisztus utáni, csak vannak ezek a nagyon koraiak, de alapvetően Jézus volt az, aki aki ugye az emberiségnek elhozta azt, hogy, hogy lelkiismeret furdalás. Szóval, hogy a... belül, belül vannak dolgok. És az az érdekes, Mert hogy... Mert addig mi volt? Addig az volt, hogy áldozz az Istennek, tartsd be a parancsolatokat, végezd el a rítusokat, végezd el az áldozati szertartást. Jézus azt mondta, hogy képmutató farizeus, te csak az edény külsejét pucolod meg, törődj a belsejével is. A farizeusok egyébként nem feltétlen képmutatók voltak, ez azóta a képmutatás szinonimájává vált a nyelvünkben. A farizeus az egész egyszerűen fanatikus vallási zsidó volt, aki mindent betartott kurvára, és a ima kezdve minden szírszari lógó logó szarokat hordott kívül magán, hogy mutassa, hogy mekkora kurva van a zsidó. És jó, egyébként az egy nagy volt, a, a, a, a romai megszállás alatt azért az egy az volt valami... Magát a képmutatásnak a fogalmát is Jézus hozta be egyébként. Hát persze, a belső külsővel. Tehát, hogy van belső. Van belső. De mit hozott ez magával, basszus? De ez két különböző dolgot hozott magával. A pozitívumát, azt ismerjük, ha van lelkismeret furdalás, akkor nem érvényes az a pogány elfogy, véviktisz, jaj a legyőzötteknek. Az antikor embere meg a nem keresztény kultúrák, teljesen természetes, hogy ejtek valakit, és csak azért tartom életben, hogy végighurcoljam, mit tudom három év múlva a cirkuszba, és ott mutogassam egy bazári majmot, ami még megalázóbb, és aztán mit tudom én, megkínozva kivégezzem. Vagy abba gyönyörködjek, hogy egy dzsingiszkánt kérdezték egyszer, hogy mi a legszebb, leggyönyörűbb dolog, ami az emberrel lehet, vagy egy férfi emberrel lehet nagykárni. És azt mondta, hogy vadászni az ellenségeidre, ölelni az asszonyát, miközben az haldoklik, és megölni a gyerekeit. És hogy ez szép. Tehát, hogy ezt úgy, úgy mondta Genghis Khan, hogy ez szép. Jó. a katartikus. Tehát akkor mit tudom én, bemennek a zsoldosok valahol, és olyan katartikus él, hogy mindenkit legyilkolunk. A csecsemőt falhoz kenjük, felszúrjuk a dárdára, hármat is akár, még sírjon is, és az jó. És akkor mi vagyunk a győztesek. Az asszír, Assurbanapli nevű uralkodó azt csinálta, hogy a lenyúzott ellensége bőreivel borította be a, vár, a, a várat, és ő volt ettől a fasz a gyerek. Ma ez nekünk furcsa egy kicsit, de akkor ez volt az általános. A a legyőzötteknek. Tehát, hogy aki, tehát a, a győztes mindent visz, a vesztes mindent elveszít. Mindent. De ez most jön vissza egyébként kurva keményen. És Jézus Lát, erre a... azt mondja, beszélünk arról is. És Jézus erre azt mondja, hogy nem, nem, van lelkiismeret. Fordíts oda a másik arcot, sőt, még túlmegy azon, még szemet szemért fogad, fogért sem kell, miközben egyébként kurva érdekes, hogy sorra tagadja meg a hegyi beszédbe a mózesi törvénytábláknak a passzusait, és mégis azt mondja, hogy betölteni jöttem a törvényt, és nem felülírni. Tehát nem azt mondja, hogy megtagadom, hanem túllépek rajta. Betölteni annyi, mint betöltöm, és egy másfajta gondolkodást nyitok. Hogy írva vagyon, ugye mondja, Szemet szemérfogad, fogad fel. Nem, az, nem az, az azt jelenti, hogy betölteni, hogy azért jöttem, hogy lezárjam, és egy újat nyissam. Igen, igen, igen. Nem arról van szó. Mondom. Nem arról van szó, hogy az nem volt érvényes, arról van szó, hogy mostantól nem az. És, és akkor Egyetlőz. azt mondja, hogy fordítsd oda a másik arcodat. Aki egy mérföld útra kényszerít, menj vele kettővel. És így tovább. Ugyanazokat mondta, amit itt a szufinál olvasom, persze az későbbi mint Jézus. Szóval, De mit jelent ez, hogy lelkiismeret, érte? Tehát onnantól kezdve van az a fajta szeretet, ami korábban nem volt. Nem volt. De várjál, és itt jön be az Antikrisztusnak a, a, a, a témája, hogy ezzel együtt kitalált Jézus valami nagyon sötét démonit is, ami viszont szintén nem volt addig, Senki addig, sehol le se szarta, hogy te mit gondolsz, vagy mibe hiszel. A rómaiak, az volt a lényeg, hogy fizesd be az adót, a lóvét, de az, hogy te milyen Istent imádsz, nem érdekelte. vallás vallásszabadság volt. A keresztényeket nem azért üldözték, mert Krisztust imádták, hanem azért, mert társadalmilag veszélyesek voltak. Az asztrologusokat egy időben nem azért üldözték, mert nem szabad a csillagokkal, mit tudom, ilyen hókusz fókuszolni hanem azért, mert megjósolták valamelyik császár halálát. Tehát merül ilyen racionális, politikai cucc volt, semmiféle. Nem érdekelte az antik embert, a pogány embert nem érdekelt, hogy te mit gondolsz. Nem érdekelte. Azt csinálsz, amit akarsz. Mint ma Amerikában egyébként. Olyan Istenet imádsz, amit akarsz. Azt mondasz, amit akarsz. Lehet, ott még náci is lehetsz. Kimehetsz az utcára keresztes zászlókkal, fizesd az adót, ez a lényeg. Még államot is alapíthatsz, hát ugye a, a, a nagy sóstok környéken a mormonok vázja egy ilyen állam az államban, meg az amisok hogy élnek, 18. századi körülmények között. Senkit nem érdekel, nem megy ki hozzájuk a köly áll. Fizesd be az adót és kész. Na ez volt egyébként az antik világ, ez volt Róma. Kereszténységgel megjelent a vallási türelmetlenség. Tehát ezzel, hogy van belső, nem csak külső, és van le ezzel megjelenik az, hogy van lelkiismeret, és nem biztos, hogy jaj a legyőzötteknek, hanem van könyörület, irgalom, kegyelem, bűnbocsánat. De viszont ezzel együtt megjelent az is, hogy fontos, hogy mi van a belsőbe. Addig csak azóta fontos, mi van a külsőn. Itt az is, hogy mi van a belsőbe. Mi van a fejedbe? És itt megjelenik az inkvizíció, a gondolatrendőrség. Az egész kommunizmus nem más egyébként, mint a Jézusi tudati forradalomnak egy nagyon torszkor gyermeke. Értitek? És Ez mi? volt a kurva nagy változás a szellem történetében. Az volt a nagy változás, hogy Jézus feltalálta az erkölcsöt. Már addig is létezett erkölcs, addig az volt az erkölcs, hogy ami kényelmes, az a jó. A jó a kényelmesnek a szinonimája volt. Tehát, ha viszket a, búd, a hátad, a nem. ha viszket a hátad, az nem jó. Ha megvakarod, az jó. Ha nem tudom én, az meg ö, iszol, az jó. Hogyha nem, nem adnak neked inni, és szomjas vagy, három napja nem ittál, az nem jó. Tehát a, a jó, az egy ilyen, ez egy ilyen kényelmi funkciót ö, írt le. Ma megint egyéb iránt. Hát igen, mert gyakorlatilag... Ö, Repaganizációt mi, igen, élünk. Igen, pont, pontosan. Új pogányosod. -e? Visszapogányosod. Igen, igen. Az a, az a, az a, hát ez az antikrisztusi kor. Igen. Szóval, ö, és, ö, és a, a Jézus Krisztus az azt mondta, hogy nem. Ez a két dolog, ez két különböző dolgot jelent. Hát ez azt jelenti, hogy... Ö, hogy a jó az egy elvontabb dolog, mint a kényelmes. A jó az egy, a jó az a kényelmesnek az exportja az univerzálisba. Érthető vagyok? Tehát a kényelmes az a személyes jó, a személyes és pillanatnyi jó. Csak rád vonatkozik, és csak itt és most. A, a, a jó a Krisztus értelemben erkölcsileg értelmezett jó, az, a, ez, ugyanez az időben teljesen, a vonatkozásban teljesen, tehát bárkire vonatkozóan, tehát neked, amivel te ártasz másnak, az már is nem jó. Bár neked jó. Egyszerűen egy nagyobb rendszerben kell értelmezni azt, amit addig egy személyes, pillanatnyi, élményszerű fogalom volt. Semmi több. Ez Krisztus létrehozta, Ugye Jézus azt mondta, hogy Mózes az kőtáblába vista a törvényeket én a szívetekbe. Tehát az egyik kívülre, a másik belőre egyébként. Arról van szó, hogy Mózes az leírta a kőtáblára a törvényeket, és azokat be kell tartani. Ez azt jelenti, hogy cselekedetekről Mindig cselekedetekről. Mózesnél mindig cselekedetekről van szó. Mózesnél, tehát, Mózesnél nem kell, hogy higgyél. A hitetnek az a jele, hogy úgy cselekszel a nem És hogyha nem cselekszel úgy, akkor meg hiába hiszel, mert az a hit az csak arra való, hogy te tartsd a szombatot, hogy te tartsd a kósert, stb. stb. Te Erről van szó, tehát a Krisztus erkölcs, az, az, az összefüggésben van, összefüggésben áll a pszichével, a mély És ezek a fogalmak, itt nem, nem pusztán arról van szó, hogy ezeket a fogalmakat, ezeket a belső lelkitartalmakat mozgósította Jézus, hanem létrehozta. Tehát itt nem, nem arról van szó, hogy volt, a, volt ez az embernek ez a belső struktúrája, ami így elkezdett működni, hanem így a Jézus az így létrehozott egy világot az emberen belül. Nem, nem volt elnyomva a lelkiismeret, nem, nem elnyomva volt, nem volt még föltalálva. Nem, hát, nem hogy, volt lelkiismeret. Hogy lett volna elnyomva a lelkiismeret egy olyan világban, ahol azt csinált az egyik a másikkal, amit akart. És csak törvények szaptak neki esetleg gátat. Tehát. De nem, nem volt elnyomva, nem volt még. Az még a lelkiismeret előtti kor. Hát az egyébként egy teljesen bevett cucc volt, hogy valaki a gyerekét áruként eladta. A proletár egyébként, az a szó, az azt jelenti, hogy akinek csak gyereke van etimológiailag, az a tulajdona. Tényleg, mert hogy ezt eladhatta. A római jogba, ugye ez is a patriarchális, ezért eladta. Na most a lelkiismeretet most mi? A, arra van szó, hogy annyi az ember, amennyire kiterjeszti magát, amivel azonosul. Az vagy, amivel azonosulsz. Ez azt jelenti, hogy ha az egóddal azonosulsz, akkor az egód vagy, akkor halandó vagy. És akkor tényleg halandó vagy, metafizikailag halandó vagy. Ha a lelkeddel azonosulsz, akkor halhatatlan vagy. Hogyha a családoddal azonosulsz, és azt mondod, hogy ez az én családom, nekem ez a fontos, akkor ha mondjuk megölöd a gyerekedet, akkor azért lesz, lesz némi bűntudatod. Mert én idegen. De ha nem azonosulsz a semmivel, csak saját magaddal és csak a saját egóddal, akkor egyetlen egy bűn van, az öngyilkosság. Tényleg miért is bűn az öngyilkosság keresztény szempontból? Hát, Aztuk, eh, így, ez, eh, hogy mondjam, én, én, én... Hát azért, mert az Isteni a, azért, mert az, az életed, és hát az nekem nincs, nincs jogod rendelkezni azzal. Ja. Tehát eh, rosszul használja a szabad akaratát, de vajon ha a szabad akaratot lehet rosszul használni, akkor az szabad akarat? Hát eh, én, én, én meg úgy vagyok vele, hogy hogy én nem, én nem akarom megmondani egy nyaktól lefelé megbénult embernek, hogy, hogy ő, ő, ő kizárja magát az Isten kegyelméből, meg nem, tehát nem akarok tehát én, túl, túl kockázatos. Arról van szó, hogy az öngyilkosság nem, az nem szabad akarat által történik a, a kongregáció szerint, mert, mert ott megváltozik a tudatállapot. De ha én mondjuk meg, megváltozott tudatállapottal megölök valakit, az se bűn, mert nem szabad akarat, mert az megváltozott? Tehát úgy vagyok, hogy... Aha, nem hal bűn, de nem bűn, de nem halálos bűn. Aha. Szóval a, a, a lényeg, hogy, hogy van, van, egy meta, van egy fizikai világ, és van egy metafizikai világ. És a fizikai világ, meg a metafizikai világ, ezek megfelelnek egymásnak. És leírják egymást. Most ez, ez, ez oda-visszahat. És ez, ez a világ színe és fonákja. Akárhogy is. Ez a világ színe és fonákja. A világ színe az az anyag. A világ fonákja az eszme. A szellem. És ezek feltételezik egymást kölcsönösen, és kölcsönös folyamatok, amelyek egymást írják le. És egymásra utalnak. Kicsit úgy viselkednek ám a külső meg a belső, mint a határozatlansági elvben a impulzus és a a helyzet, tehát hogy hol van a ha az egyiket tudod mérni, a másikat nem. Ha a másikat tudod mérni, az egyiket nem. Tehát valahol a spirituális megközelítésben a külső meg a belső ilyesmi. Ezt, ezt a sufit, ezt a szufi szöveget, amire a különösebb reakció nem jött, már jó értem, nehéz gondolatok, ez pontosan, pontosan ezekkel az ellentétekkel ezt akarta kifejezni. És azt is írja egyébként Darkavi egy más helyen, nem csak ő, kurva sokan írják. Hogy ha belül csinálsz valamit, akkor az a dolog kívülről elfogy. Ha kívül csinálsz valamit, akkor belülről fog elfogyni. Tehát az erő mindig oda megy, ahova a tudat koncentrál. Nincs egyszer... József Attila nem fog a macska egyszerre kint és bent egeret. Na, erről van szó. De egyébként ez nem azt jelenti viszont, hogy a kint, meg a kinti, az a sátán, meg a gonosz. A bent, meg a jó, meg az Isten. Tehát szó szóval nincs erről. Ez egész egyszerűen a szellem két alapvető helyzete, vagy lokalizációja. Hol kint járunk, hol bent járunk? Gondoljatok csak bele, hogy, hogy a hétköznapi tudatba is, hogy hol kint elbámulunk, és a külső dolgok hatása alá kerülünk. Most az jó, nem jó, hát bambák vagyunk, nem? A dolgok uralnak minket. De mi van akkor, amikor belül a gondolataink uralnak minket? Tehát ez tök ugyanaz, ugyanaz az elbambulás. És ennek a fordítottja is igaz lehet: ha éberek vagyunk, akkor egy külső tárgyal, mondjuk egy meditációs tárgyal is lehetünk éberek. Ha éberek vagyunk belül, akkor pedig egy meditációs tárgy nélkül is lehetünk éberek. De belül is egy táj van, és belül is fogalmakból épül, épül fel egy táj. Ahogy kívül is, a kinti dolgok is fogalmakból épülnek, ez, ez egy illúzió. Tehát ez, ez, ez, ez valójában nem a dolgok vannak, amiket fogalmakkal írunk le. Valójában a fogalmak vannak, és azok hasítják le az összefüggő egy darab Istenről a dolgokat. Van, a, van egy nagyon népszerű verse a Szabolő Rincnek, az a címe, hogy Zsuanci Álma. 2000 évvel ezelőtt Zsuancia mester egy lepkére mutatott. Álmomban mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke mesélte. Igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem, és most nem tudom. Most nem tudom, folytatta eltűnődve, hogy mi az igazság, melyik lehetek. Hogy Zhuangzi álmodta -e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne tréfáj, Zhuangzi. Ki volnál? Te vagy, Zhuangzi. Tehát. Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény, azt, hogy Zsuhánci álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én. Egyébként ez, ez a taoista történet, ez így megvan, ő csak megverselte. De hát kurva erős. Nagyon jó, és kurva jól verselte meg, csak azért mondom, hogy ezt nem szabólőrénzt találtak ki, hanem ez egy régi csuang cének egy, egy történet. Szóval, hogy ez, ez valójában mi valójában mit értünk ez alatt? A, a lepke az egy eszmény. Hívjuk úgy, hogy Isten. Egy gondolat. Te meg te vagy. És az a, az a maja, a, vagy az, a, az az idea, vagy az az illúzió, vagy hogy, hogy fogalmazzak, hogy te, a te léted az valódi, az kézzelfogható, az, az, az fizikai, az, az, az igenis van. Ez a lepke dolog, vagy Isten, vagy micsoda, hát ezt így mondják, meg valami eszme, valami ilyen álom, vagy mi volt, vagy hogy volt, hagyjuk. Tehát, hogy így, így nem úgy van, ahogyan te. Na. De közben meg azt kell látni, hogy ö, ezek a gondolatok, ezek az eszmények, ezek sokkal tartósabbak, mint a hús és a vér. Sokkal tartósabbak, mint ez az asztal. Hogyha felgyorsítanánk az időt. Miközben légieségük miatt nem tulajdonítunk nekik valódi létet. Pedig, pedig, pedig sokkal, ö, bizonyos értelemben sokkal tartósabbak és sokkal valóságosabbak, mint a fizikai létezés. Hogyha felgyorsítanánk az időt, fölpörgetnénk az időt, leraknánk ide egy kamerát, hadd forogjon, mit tudom én, pár ezer évet, akkor azt látnánk, hogy minden, ami van, minden, ami fizikailag van, az így folyik, így örvénylik. Hullik szét, létesül újra, egy ilyen, egy, egy ilyen fortyogó masszát, egy ilyen lávatengert látnánk, amiből kiemelkednek dolgok, egy darabig vannak, aztán visszazuhannak bele. Aztán újra kiemelkednek belőle, formálódnak, és újra visszazuhannak bele. Hát ilyen, egy, ilyen, egy ilyen fortyogó, örvénylő masszát látnánk, ez lenne a, a, a nagyon stabil, nagyon valóságos fizikai világ. Mondok egy példát erre. Az első fényképeket, daguerotépiákat még az 1800-as évek, 1830-as években kurva hosszú ideig tartott az exponálás. Ma már ugye egy másodperc törterésze alatt történik. Akkor ilyen, azt hiszem, hogy nem is tudom, fél óra alatt. És van egy kép, nekem az egy kísérteties élmény volt, egy nagyon korai kép, az egyik első fénykép, amit csináltak, és a következőt látjuk Párizsban. Párizsban egy utca részlet, és nem látunk ö, embereket meg állatokat, kivéve egy kutyát meg egy faszit, egy cilinderes fószer a lábát fölteszi egy sámlira. És nincs, nincs az utcán ember. Csak házak. És ez azért van, mert a lassú exponálási idő alatt a mozgó dolgokat nem rögzítette a fényképezőgép. És a csávónak épp pucolták a cipőjét, a cipő pucoló nem látszik, a figura, aki áll mozdulatlanul, az látszik. A kutya meg éppen azt hiszem vagy valami, és akkor azért ott, úgy ott maradt, és azért homályosan úgy rajta van. És ez csak fél óra. Na most képzeljük el, hogy mondjuk több óra lenne az exponálási idő, még kevesebbet látnánk, és hogyha mondjuk egy évszázad lenne az exponálási idő, akkor még kevesebbet, és szerintem, amit a Robi mondott, hogy ez exponálási... Tehát ha a, a, a fotót most a tudat, mondjuk egy tudat, egy isteni tudatnak a, a metaforájaként értjük, akkor az a szemlélő, aki úgymond lát, vagy rögzít, vagy exponál, az semmit nem látna. Több ezer év alatt valószínű, tényleg vagy valami fortyugó szar lenne, és hogyha egy millió év lennak, az űr. Az űr. Semmi. értitek Semmi. Ahogy egyébként, mi se látunk egy csomó gyors dolgot. De az álombeli lepke ehhez képest egy nagyon valóságos dolog. Nagyon valóságos dolog. De az álombeli lepke az aztán tényleg egy ilyen egy eszme. Azért azt gondolom, mint, a, mint a, az Isten. Az Isten az azért egy erősebb eszme, mint egy lepke, amit álmodott valami 2000 évvel ezelőtt ilyen kínai ilyen bölcs, vagy mi. Bölcs. Szóval ez, és, és valójában, ugye, valójában egy lepke, amit álmodsz, meg az Isten, az, az ugyanúgy a, a szellemben egy eszme. A szellemben egy eszme. És és az eszme, meg a fizikai világ, azok ő, úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az igazság és a valóság. Tökreli egymásnak. Ahogy a Vörösándor írja, a két arc, az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger, nézi egymást ragyogó szerelemmel. Pont arról van szó, hogy ez a két dolog, ez a két világ, ez leírja egymást kölcsönösen. A, a mi fizikai világunk az az, az az eszmét, a szellemet, és a szellem is ugyanúgy tartalmazza és hordozza a fizikai világot. Azt lehet mondani, hogy a lét lehetősége a nem lét. A nem lét az alapja a létnek. Azt kell érteni, hogy a szellemi világ amennyiben nem létezik, már pedig ilyen fizikai módon valóban nem létezik, tehát a, a, ebből a nézőpontból, a fizikai ember nézőpontjából egy nem létezőnek tűnik, nem Valójában ez a nem lét, ez a fészek. Ez a fészek minden létező alapja. Ez tartja. A szellem világa tartja és képezi az alapját a fizikai világnak. Bordozza a fizikai a világot. József Attila, csak ami nincs, annak van bokra. Tehát ez. A nincset most átvitt értelemben. Nem úgy, hogy abszolút nincs. És ilyen módon ezek mind vannak. Na most az Antikrisztus az pontosan egy ugyanilyen valami. A Krisztus is egy szellemi valami volt, ami lejött az anyagba és fizikaivá vált. Az Antikrisztus az az a szellemi valami, ami nem jön le az anyagba, nem válik fizikaivá, és mégis itt van, és mégis kísért, és mégis ad, és mégis letéríti az embert a Krisztusról. A szellem világában létező személy. Létező személy, millió formában megidézzük, millió formában megvalósítjuk, realizáljuk, és hat, és érvényesen hat. Amá mellett nyilván, hogy átbasz. Tehát átbasz, de emellett a hatása az érvényesül az életeden. És, és ez egy ilyen sötét babonaságnak tűnik, hogy az antikrisztus, ilyen nyújécs fasság. De valójában egy szellemi hatást, egy szellemi hatóerőt írunk le így. Ami hat, ami működik és érvényesül. Tagadhatatlan. Egyébként azonosították azért pár évtizeddel ezelőtt a nagy diktátorokat és antikrisztusként. Na. De szerintem hibás volt. De szerintem ja, hibás ja, ja. volt. Tehát Hitler mind antikrisztus, Stalin mind antikrisztus. De én azt gondolom, hogy ezek csak... Ezek csak hogy mondjam, politikai fogások voltak akár Hitlerrel, akár Stalinnal szemben. Azt hiszem, hogy Hitler és Stalin metafizikailag nem valósítja meg azt, ami az Antikrisztus. Ők egyszerűen csak, hogy mondjam, egy sötét kornak voltak a prófétái, most fogalmazzunk így. Én úgy képzelem. A gonoszok. Hát, hogy mondjam, ők a, ők, a, ők, a, ők a pszichopata, akik a, hogy mondjam, a. a az an, a, a pszichopata eszményének a, a fizikai leképeződései. Ők a, a, az antikrisztus eljövetelének a harsonát harson fújó angyalai, ha így, ha így tetszik. De vagy, most, ahogy, vagy az antikrisztus eljövetelének a lovasai. Vagy most, a, most ahogy akarod. De most van itt az igazi. Ez de, de, azért, éppen szó, kartos, kartos itt, de éppen arról jáboros. van szó, hogy nincsen itt. Nincsen. Jó, éppen arról van ért, szó, hogy nincsen. De itt van, csak nem abban az értelemben. Sose lesz itt, de mégis hat. Ért, értjük, amit mondasz. Na, én legalábbis értem. Né... É. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy hát a hagyomány szerint, ahhoz, hogy, de, hogy nem. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy az ahhoz, hogy az antikrisztus létesüljön, ahhoz ahhoz egy olyan fellépés kell, hogy valaki azt mondja, hogy én felkínálom neked a mindent sokkal olcsóbban, mint a Jézus Krisztus. Azért ez a felvilágosodás előtt azért senkinek nem volt ekkora fellépése. Hát az, az Anya Szent Egyház az már, az már így ö, játszott ezzel, hogy felváltja a a, a az üdvösséget. Jó, meg a idej! Jézus Krisztust. Az az igazság, hogy a, a, a, Luther, a Luther meg a Reformáció nem véletlenül jött el. Tehát a búcsú cédulázás az már valami nagyon hasonló dolog volt, vagy valami. Ö, m, hát ö, csak, vár, csak a különbség az, hogy a búcsú cédulázásban az egyház meg tudott hasonulni. Az nem a, az, az, az, az, az egy bűn volt. Amivel ami, szemben ott és akkor meg tudott hasonlani az egyház, meg tudott hasadni az egyház, létre tudott jönni a protestantizmus, hogy mondjam, ez, az, az, az, az, az, az tudott vezetni valahova, tehát az a, az a, az a kovásza tudott lenni egy változásnak. Azt gondolom, ami hogy ami most van, abban volt. nem hasonlul meg se. még szarabb volt, mert a protestantizmus hozta azért be a pénzkultuszát, még akkor is, ha azkézist hirdetett. Biztos, de ezt nem kell látni az hogy az egyházat, változás, változás. vissza az úgynevezett anya szent egyházra, mert mindig divat a katolikusokat fikkázni, vagy a katolikus egyházat. Az ambivalens. tehát hogyha most ilyen az antikrisztus, krisztus nyelvezetével, vagy ebben a fogalmi keretben nézzük meg, akkor persze mindig ott volt a sátán és az antikrisztus is az egyházba. Iszonyatos bűnöket követtek el. De mellette ott volt mindig a Krisztus is. Tehát ott volt a szimónia, a búcsú céduláztatás, meg a eretnekek, meg az ízéknek az elégetés, az ártatlanoknak a meghurcolás, az, stb. stb. De mellette azért ott volt Szent Ferenc, meg ott volt Eckhart mester, meg ott volt egy csomó olyan figura, meg olyan iskola, meg olyan, ö, hogy is mondjam, szellemi ö, szellemi Minek lehetne ezt nevezni szellemi jó, vagy szellemi jobb, ami, ami meg nem az antikrisztus, és nem a sátán. Tehát a katolicizmus az egy, egy úgy is lehet mondani, egy világi dolog, amiben megjelent a, a gonosz és a nem gonosz egyaránt. Igen. A, a, a, a római katolikus egyházzal, vagy bármilyen egyházzal, vagy bármilyen állami intézménnyel, mint az egyház, mondjuk az, áll, az egyház is állami intézmény lett, bármilyen intézménnyel kapcsolatban, én bennem nagyobb illúzió nincsen, mint a BKV-val, vagy a, a NAV-val, vagy ezekkel. Tehát, hogy én, én nem gondolom, hogy... De mégse maga az a sátán, meg az antikristus. De a Ezek NAV az a, antikristus se, az se az szerintem. A protestánsok kezdték ezt, hogy a, a, a, a hét domb, Róma ugye hét dombra épül, és akkor az a Fenevad, ami az apokalipszisbe, és a pápa, a, a, a, a sátán, meg de hülyeségeket mondtak magyarán. Tehát ez ugyan már ugyan már és, o, és hát, miről van, és hát mir, miről van szó? Mi idéztük meg a sátánt, és eljött. Valójában ezt a sátánt, ezt a marketing ügynökségek gyártják termékről, termékre, kampányról, kampányra. Tehát valójában arról van szó, hogy nekünk szükségünk volt egy Jézus Krisztus 2.0-ra, amelyik itt és most, és, és, és tisztább, szárazabb és biztonságosabb érzés. Valójában erről van szó. az Antikrisztus eljövetelének a feltétele a felvilágosodás, úgy gondolom. Addig azért így nehéz volt elképzelni azt a virtuális vagy valódi személyt, amelyik kiáll és azt mondja, hogy most akciós a Jézus Krisztus. Bár a búcsú cédula valami ilyesmi volt, de hogy erre egy elé egész világrendet épít, egy egész teljes új történetet alapoz. Mert a reklámok azok... Egy komplet üt, történettel lépnek eléd. Az anyagi javak boldogká tesznek téged. A fogyasztás boldogságot okoz. De várjá, van egyébként az időben hogy jelenik meg? Tehát van a reklámnak jövőképe. Távoli jövővel nem foglalkozik, az itt és mostal foglalkozik. A múlttal se foglalkozik. A, a, reklámnak, a reklámnak annyi jövőképe van, hogy te megvásárolod, elfogyasztod és átlényegülsz. Ennyi. Ennyi. Feltöltődsz. Sokszor nem is a termékkel, sokszor pusztán a márkával. Tehát nincs neki ütvtörténete. Má, ö, sop, De hogy is te, csak, az van. csak az De nincs történetbe van. helyezve Tör, Történetben nincs történetbe nincsen helyezve, mert ha történetbe helyezed, azzal megnehezíted a... a, a, a... Persze. Hát a, a dolgozni szó, kell évi, évi, Dolgozni kell És rajta. majd akkor talán megveheted azt a... Milyen bugyit? Kalcedónia. Kalcedónia. Ez tényleg annyira kurva nagy szám? Faszt. Szerinted a busz megállóba a prolinak azt hirdetnék, ha kurva nagy szám lenne? Persze. Hogy Faszt. jobban fájjon neki. Hát érted? <gül> ja, ebbe egyetlen cégnek nincs pénze, hogy fájdalmat okoz proliknak. Hidd el. Ez igaz. Ja, ja, ja. Szóval így, így a milliómosokból nem lesznek milliárdosok. De így már legalább értjük a te szociális helyzetedet. <gül> azt, az, a, figyelj, én mindig transzparens voltam, úgyhogy Szóval, szóval a, a az antikristus az egy, az egy lé, létállapotot realizált a világban. Ezt értettük. Egy valamit, mert mindjárt vége az a. Az az újjájövetel lesz az, amelyik a továbblépés lesz a vízöntőkorba. Világos. Hogy ez, mi le, Mikor lesz? A mi életünkben, vagy a gyerekeink, ezt vagy az nem unokáink ezt nem tudjuk. És szépen be is zártunk egy évet, viszont maradt pár perc. Légy olyan kedves, fejtsd már ki nekem, melyik leugadtál, kvázi, hogy a bulvár meg a reklám az mennyiben. Na érted? Tehát lényegét tekintve két külön világ, tehát hogy nekem tényleg nem két, összefolyik. Nem két külön világ. De nem a puszér miatt. Bulvár, a össze, bulvár hanem az a... mindig is összefolyt. A bulvár az a, az a létezésnek a a, a létezés valódi drámájának, mert a létezésnek valódi drámája van, annak a felhigítása vízzel. Felöntése vízzel. Valójában egy, egy a létezés light. Fogalmi. A bulvár az egy, bulvár az egy létezés light. Egy, egy fájdalomtól, katarzistól, félelemtől, drámától, be, ö, szorongástól, belső lelki megterhelő, nehéz, komplex, súlyos megélésektől mentesített, habkönnyű, könnyed létezés, létállapot. És ez nem függ össze szerinted a reklámmal? Tehát valahol nem az hozta létre a bulvárt? Igazából ugyanaz a, a szellemiség? A kere, a, szerintem a, kurvára. A bulvár, meg a... Meg a ö, a szórakoztatóipari mainstream, az infotainment, meg ez az egész világ, amit a bulvár reprezentál, az azért jött létre, hogy a közkultúra is a reklámokhoz kondicionáljon téged. Tehát ha a közkultúra az egy magas kultúra, ha a létezés valódi drámájáról ad számot, a létezés valódi mélységével dolgozik, akkor a reklám az antikrisztusnak a munkája, hogy úgy mondjam, az lepattan rólad. Mert egy magasabb lelki nívón kondicionálódsz te. Egy magasabb lelki, pszichés működésbe vagy beemelve te. Most kurva egyszerűen elmondom, a kerestapának, ha megszakítod a kerestapát és ott látsz egy reklámot, az kevésbé hatékony, mint ha megszakítod a barádok köztet és ott látsz egy reklámot. Ilyen kurva egyszerű. Egyszerűen. Ha a kultúrát leszállítod a reklámhoz, akkor a reklám hatékonyabb lesz. Egyszerűen. Az embert a reklám nívójára kell zülleszteni, és erre szolgál a bulvár. Ez a funkciója a bulvárnak. Mekkora nagy szám volt, hogy bizonyos filmek között nem adnak reklámot, és a Schindler listája ami amúgy akkora gics, mint a ház. Azt nem szakították Azt nem meg szakított... reklámmal, hanem leadták egy az egybe. Mert a szakrális szférába jó, már... helyezték, a kultúránk szakráli szférájába. Na, jel ha, jel, úsz, ha, ha viszont, ha viszont, ha viszont a, a, a, a Schindler listáját nem szakítjuk meg reklámmal, miért nem? A reklám az egy ilyen aljas, alantas, a egy dolog. Tá, nocsak, nocsak! Tarkovskit megszakat! Akkor talán, akkor talán a keresztapát se kéne megszakítani hát reklámmal. Az, ja. Vagy azt meg lehet. Csak a Sintler listáját nem. Mert azért szánít az azért kicsit más, mint az, a Izé a Na, Tehát azért lássuk tán. A, a Philadelpcs el szakították meg, tehát a buzi holokausztot sem. Tehát... Szontos látni, hogy. A Filadelfiát. Fila, milyen szar film ráadásul baz meg! Tom Tehát abból is egy gyermek. Sint levista, legalább egy jó film baznak. De, de, de jó film, de jó film jó hiába csináltam meg fekete fehérbe az az egyetlen egyetlen szerintem az egyetlen erénye a filmnek szerintem, szerintem nem sem szerintem nem talavant kurva erős kurva erős jelenetek kell kurva erős film hollywoodi Hollywoodig minden egy kurva erős film a vég az a vígazdi oszkodni lehet jó nem a vígazdi vígazdi vígen ott a virralgebraus tényleg egy kicsit. nem ez, csak én, az, az egész minden egy úgy vagyok velől hogy sar vannak benne jó jelenetek ennyi de most tök mindegy tök mindegy nem láttuk. nem láttuk a Saul fiát, nem és nem fogunk a Saul fiáról beszélni, meg. Nem láttuk, és még senki nem látta. Nem gondolunk a Saul fiáról. Tehát a, a Saul fiáról mit gondolsz abban az állapotban, amikor még nem mutatta be se a tévé, se Az saját, egy politikai állásfogalat. Csak arról szól, hogy nem elég még a zsidozásból. Mit gondoltok? Nem lesz lassan most már kurva holok az filmekből, el, mit gondoltok? Csak a ti véleményetekre, vagyok kíváncsi. A mi pénzéből ja. tömjük a zsidókat. Ja, ja, ja, ja, ja, Ez az egyik Még állásról... egyszer, még egyszer em, és, és érdekes módon a... a... Az Endi vaj. A... Érdekes módon a holodomorról nem készülnek ilyen filmek, kurvaj, Csak az meg, a helyzet az az, hogy a holodomor az a ruszkiknak, a pravoszlávoknak, az ortodoxiának a volt a holokausztja. Bazd meg! A nyugati, a róma, római kereszténységé, a latin rítusú egyházhoz tartozó nyugati civilizációnak a holodomória, az a holokauszt volt, bazd meg! Bocs, hát, hogy meg, meg, meg az oroszok a holodomorról, de meg magyarok, meg az ukránok filmet, bazd meg! mi magyarok vagyunk, és nekünk trianon a mi holokausztunk. Tehát ez a... Ez Na, az jaj. egyik. Tudom, hogy Triadorból mikor csinálnak ilyen ez, filmet. Ez, ez az egyik állásfoglalás, mielőtt komplet, komplet. nem láttuk a Saul fiát. Igen, ez a, a másik meg az, hogy nem láttam... Nagyon-nagyon fontos film, hogy nem, nem, nem engedi feledésbe merülni, és a felelősséget igenis nem engedi. És most, főleg Magyarországon, ahol a szélsőjobboldal és a szélsőségek és a kirekesztés, az ilyen ekkora teretnyer bizonyos aulfiát meg kell nézni. Persze nem láttam, de ha ezt mondanám, már rögtön tudnátok, hogy miért mondom, hova tartozom. Mekkora fasság ez, bazd meg, Ha valamit utáltam ebbe a kurva kettőosztott Magyarországba, akkor Anélkül baz meg, hogy megnéztek volna filmeket, hogy értenének az építészethez. Vagy nem tudom, már rögtön színdarabokról, rendezőkről, ja, ja, ja, ja, ja. épületekről. De azt tudtátok, hogy a... Aki makovecet szereti, az biztos jobber, aki leszólja, az biztos balliberális, akinek tetszik a nemzeti színház, az tudni, hogy jobber, aki lefikázza, az balliberális, a faszom tele van ez. Az az igazság, hogy aki balliberális, az Orbán Viktortól kicsit, be, kicsit hogy mondjam, tehát a... Hogy mondja, egy, egy nő rendesen beindul, és meglátja Orbán Viktort, és így kiszárad a pinálja. Komo, komolyan mondom, az de meglátja a gyurcsányt, és orgazmusai lesznek. Elérvezz, mert a gyurcsány szebb. Szebb az arca. Mint az Orbáni. Hát az Orbánnak ilyen ördög szarvai vannak, amiket rendszeresen így le kell. Nyesni. Nem, nem, ezt, nem tehát ezt szár, látszik, izé... az látszanak a csongok. De ezért most nem fizetnek a DK-nak, nincs pénzzel, nem az altus Egyébként most inkább azt kéne mondanunk, kitaláljuk. Puzsér, faam, levédetjük. Orbán Viktor szép. 25 millió forint. Tehát én, én, én biztos, tehát ez szerintem. De hát az... ha szép, oh. de hát ha tényleg szép, hát szép a szemnek, szép a fasznak, hát szép, hát szép a léleknek. Hát kell, hát akarja az ember. Hát egyszerűen a szép, a szép. Hát a nemzeti színház, a szép. A, a művészetek palotája, az ocsmány. A terrorháza? A szép. Kapcsiból tudom a válaszokat. Hát persze. Vágó úr, kérdezzem még. Én, én, én, én, én ezzel nem fárasztom magam, hogy megtanulok. Van otthon egy ilyen korongom, hát? és akkor bal liberális oldal, és akkor úgy, hogy szép, nem szép, csúnya, ronda, szép, nem szép, forgatom, és akkor úgy kijön. Mert szerintem káda... Véleménykorong. Véleménykorong. 4500 forint az Antikrisztus ajánlásával. Oda. Akciósan, kedvezményesen, csak itt, mikába most. Jajajaj. Még az antikristusnak van egy ajánlata ma estére, hogyha a... Ö, vagy a Zsidók Szégyene című könyvet, vagy a Csodálatos Szélsőközép című könyvet, vagy a Hétmesterlővészet című könyvnek a köteteit akarjátok megvenni, akkor gyertek ide az előadás után. Az Antikrisztus ajánlásával. Ez volt az Köszönjük az, a figyelmet, kiszik, mert te sírsz, találkozunk.